Un quart de dotze del matí, som a la placeta, la blogosfera ens visita... De fet, nosaltres visitem la blogosfera, per ser, per ser curosos. Xavi Mir, bon dia, benvingut. Molt bon dia. Jo crec que som nosaltres que visitem la blogosfera, perquè realment som els que anem a cercar una mica aquests blocs interessants, diferents, o que responen a un perfil molt concret de tipologia de blog, no? És, és el que hem estat fent fins ara. Navegar, navegar i navegar, i sempre estem navegant. No sé si al final ens ofegarem amb un cop d'aigua o què farem amb, amb, amb tanta navegació. Amb eh? tanta aigua, amb tanta... Tanta aigua, sí, sí. Sí. sí. Escolta'm, l'altre dia, per cert, llegia... Ara, ara què deies això? Llegia un titular en un diari, vaig llegir només el titular, que deia, eh, s'haurà de pagar per tenir un blog... Eh parlava una mica d'aquesta... Em sembla que algú ha llançat una mica la pedra per saber quina reacció ja. ha. Em saps? Algú? Has sentit algú d'això o no? No, la vella és que no, però en principi ara que cada, cada vegada es paguen menys per les coses, vull dir que sovint les grans empreses es poden permetre tenir aquestes tècniques de captació de clients a base d'oferir serveis gratuïts, jo que sé, aquestes típiques trucades en els serveis de telefonia, que després te la foten per una altra banda. sí. Doncs uh, això dels blocs uh, publicats, jo crec que, que, que cada vegada més serà gratuït. Mm. Altres eines poden ser de pagament, però aquesta no ho crec. Jo també crec que no, i en tot cas la blogosfera a poc a poc s'està convertint en un lobby de pressió cada cop més important. I, i en aquest sentit estic convençut que si la GUSI li acudís fer pagar, primer que s'haurien de posar tots d'acord, perquè hi ha, hi ha tantes cases que ofereixen la possibilitat de tenir blogs que dubto que totes pensin igual i després, eh, evidentment, s'hauria de sentir una Ramó mundial, eh, que no, no del país, sinó mundial, certament molt important. Per tant, deixem aquí i ja, i ja veurem aviam per on evoluciona el tema. Eh, això... Vinga, què, què mirem avui? Avui eh, ens n'anem en cap al bloc de la Núria Masdeu. Sí? Periodista? La periodista, la coneixes. De TV3? No, no TV3. Mira, mira. Núria, Núria Masdeu, eh, una, ara que dius ja ha una Masdeu... Ah. Eh, però em que no és aquesta, eh? Vale, vale. Què fa doncs... aquesta? Em sembla que és d'informatius TV3, però no, jo diria que és així. Bueno, no, no no, sé. no, no, em sembla que no és aquesta. És que com que no tinc tele, jo, aquesta gent que no presenta la, la, la notícia... No tens No, sóc un anacronisme del segle XXI. Però com, dir, això, però com pots viure? Com puc viure? Per fi, mira, mira el president del Parlament, s'ha gastat 9.000 euros en posar-se en un al cotxe perquè no pot estar sense tele. I, I tu ni a casa. Bueno, serà perquè no en deu tenir prou amb la presència al Twitter, al blog, a tots els blogs que té... Mm. A Flickr i a totes aquestes eines i a més a més de voler la tele, però per passar l'estoneta, eh? perquè ja, no crec i... que se la miri gaire tampoc, eh? I com, com segueixes el Gran Hermano, tu? Ah, quin, gran, gran, <laughs> gran, gran Gran què? Què és això? Res, res, oi... És que és... jo et dic, jo he t'arrat ara d'un altre món a prop de Mart i, mm. i no sé què és això del Gran Hermano, un no disc al marge. Ai, no sé que no pots viure, ai, ai, quin, quin, quin fracàs. Bueno, va... Què ha la Núria Masdeu? <tots> doncs vinga. La Núria Masdeu uh, té el blog uh, a Blogspot. Sí? Que ja, ja, havíem, que ja havíem vist algun blog de, de Blogspot. Sí, sí, sí, sí. Un... Ostres, I que, si no, doncs, és una de les plataformes també... Ah. El de l'ecologista. Uh... No, allò era Wordpress. Ah, sí, és veritat. L'Anna Soligué era Wordpress, però no hem fet algun de Amviel? no? En Viel és más Viloweb. En Viel era Viloweb. I si no, doncs, mira, aquest serà el primer. Vinga. Tart o d'hora n'havíem de fer algun... La, la Núria, per presentar-la una miqueta, eh, ella mateixa en el blog té un link, un enllaç, a una cosa que es diu Google Pages, que et serveix una mica per presentació. Mm -hmm. Aleshores, l'adreça URL del seu Google Pages és http2.2 barres núria77.googlepages.com sí? Però, eh, si voleu anar directament al blog, és l'http2.2 barres núriamasdeu.blogspot.com sí? Ella es presenta, de fet, és Terrasenca, és, entre altres moltes coses que explica aquí al Google Pages, eh, webmaster de Convergència i Unió, és especialista en comunicació digital, llicenciada en periodisme a l'Autònoma, la UAB, i a més a més ens doncs, ha fet això, un parell de màsters de postgrau doncs, per periodisme digital, comunicació digital, i està molt especialitzada en aquestes qüestions. Mm -hmm i eh, a més doncs, resulta que també és una de les que es van premiar justament en aquesta categoria de difusió de les noves tecnologies i aquestes coses, els Premis Blocs Catalunya sí. ja hem parlat de fet d'una altra premiada que va ser aquella del fil de les clàssiques eh? per sí, la molt bona feina que fa des del seu blog a, a la X-Tech a la xarxa telemàtica d'educació doncs la Núria també va rebre un dels premis a eh, blogs Catalunya que es van bueno, s'han fet ara ara aquest mes mateix. Eh, a, he obert jo el blog de la Núria Masdeu, és un, és un blog de, com deia en Xavi Mir de Blogspot, de Blogger eh, amb un format molt poc blogger perquè és tot blanc, sobre negre que normalment la gent que utilitza aquest, aquesta, aquesta plataforma doncs sols utilitza un, un diversos colors en la seva presentació, però certament amb una, amb una quantitat de referents tecnològics que ara ens explicarà el Xavi Mir, però que, que són certament molt importants. Vull dir, aquí es nota que hi ha un, un coneixement previ de les noves tecnologies. Eh? Sí, n'és una, una molt bona coneixedora. A veure, anem una mica avançant amb el que pretenia explicar-vos. Ella integra, per exemple, el Twitter, que ja hem vist algun cas en què s'integra això. El Twitter és una eina del que se'n diu microblogging, que ens permet fins a uns 140 caràcters Uh, bé a través de l'ordinador fix o un portàtil o a través del mòbil mm. enviar petits textos que es publiquen directament a la xarxa cosa que mm. permet doncs, a les, al públic en general les persones que decideixen seguir-nos estar informats un moment d'allò que estem fent uh, després l'ús que se'n faci dic, si, si et ve de gust d'explicar que acabes de sortir de la dutxa i estàs fresquet o que t'estàs fent una truita, doncs mira, ho expliques però mm. si ve de gust dir que estàs en una conferència o que estàs en una reunió amb un polític o amb un empresari o no sé què doncs cadascú en fa l'ús que vol i és una molt bona eina, no? Correcte. Això ho integra el blog, també integra el Flickr, que és per les fotografies, mm -hmm. integra un cercador del blog, que també és una eina molt útil per als sí. blocs que tenen antiguitat i aquest és un dels que en, en té força, té una gran quantitat d'enllaços, uh, també té un petit gadget uh, que vam, fer, uh, vam posar en funcionament la Fundació.cat, sí, que recull cinc, cinc dominis puntcat a l'atzar i cada dia els presenta. No? Uh -huh. Aleshores tens allà una petita, com un petit banner amb aquells cinc dominis triats uh, i van, van presentant-los no? diversos dominis del, del puntcat. I també té una eina que permet eh, veure l'origen geogràfic de les visites que té el blog. Ah, molt eh, això corre més cap avall. Això és el que ens fa una miqueta de la funció del comptador, perquè de fet no tenim no he sàpigut veure jo en el blog de l'Honoria Mas Déu un comptador de visites, que ens mm. pugui dir doncs, des d'aquest de, actiu, eh, quantes persones, quantes avui, quantes a la setmana, quantes al mes, tot això. Correcte. Uh, de fet, Blogger em sembla que no, no té aquesta eina, pel que hem pogut veure últimament, sembla que no, no té aquesta eina del comptador que és una gran pena que vi la web sí que la té i que et permet, per tant, conèixer perfectament les persones que et visiten. Aquí, en tot cas, saps de on et visiten. Sí, amb aquesta eina saps d'un. D'altres maneres, encara que el blogger no ho tingui, sí que hi ha eines que et permetin integrar-ho, eh? Vull mm dir, -hmm. comptadors d'aquests n'hi ha diversos. El que passa que jo crec que responen a una actitud personal. Vull dir, hi qui ho vol fer públic i ja ha qui diu no, no. Jo, doncs, vaig fent i no en deixo portar ni deixo que es mm. en funció de, de les visites que pugui tenir la cosa. No? Jo suposo que la Núria Masdeu deu haver optat per això tranquil·lament. No? Mm. Doncs és el bloc de la Núria Masdeu, per cert, un bloc que es diu com ella, el bloc de la Núria Masdeu, i que sota titula Comunicació digital, usos nous de la xarxa. Vull dir que ella lliga una mica amb aquesta amb aquest seguit d'afegits, de, d'eines que afegeix ella en el, en el seu blog. Com és aquest bloc, eh, Xavier? Què, què hi explica aquí la Núria? Bé, doncs, el que hi explica és això, és això que ella mateixa deia. Hi ha un punt en què es presenta, en el mateix bloc, que diu Escric des de Terrassa, parlo de comunicació digital, usos nous d'internet, de com ens adaptem a les noves tecnologies, a les novetats tecnològiques. També parlo de nosaltres, les dones, i a diu Xerrem, i aquest Xerrem link, eh, linka, enllaça el seu correu electrònic. Mm? També ens explica que escriu per al Singular Digital, que també té un apartat de, de blocs, i jo penso que una definició bona d'ella doncs, és aquesta que ella mateixa ofereix, no? I és comunicació digital, és tema de, de dones també, i d'això va parlant. El primer punt en aquest bloc, eh? perquè, a veure, va la dir que entre els enllaços ella en té un parell a, una, a un bloc anterior que havia tingut, sí i a una altra que ella qualifica gairebé de prehistòric perquè és de molt els principis no? i la fesomia del, del blog doncs, ha, ha canviat moltíssim però ella conserva aquella pàgina uh -huh. que és una miqueta la, la idea doncs, que aquí a Arany de Mar eh, teníem amb els aranyautes abans estàtics aquelles pàgines personals sí. i els blogs que ara des de fa no sé, potser un o dos anyets doncs, estan funcionant, No vull dir que han canviat aquestes coses ella aquest blog eh, de blogspot el va començar a escriure el 28 de març de 2006 28 demà és de 2006, deu-n'hi-do mm. Sí, té dos anys, dos anys escat, dos anys i mig, gaire anem cap al tercer ja, no? Eh, I ho va fer amb, amb un punt doble, perquè sovint ella ho fa, això, també els, el darrer, la darrera actualització que hi va fer també és doble, és del 19 d'octubre i té dos apunts. El 28 de març va començar amb un parell de qüestions. Un era eh, com crear zelotes per a la teva marca, la teva empresa i el teu futur. Això era una referència a un llibre d'un senyor eh, anglès, suposo, que es diu Patrick Henlon. El llibre es deia alguna cosa així com Primeal Branding creates zelotes for your brand, your company and your future. És eh, això, eh, marketing, eh, filosofia mm -hmm. de comercial i tot això. I bé, això dels, uh, de les zelotes ho hem mirat una miqueta i és uh, en principi era una, un grup de jueus que es considerava molt radical en la defensa de la figura de, de Jesús això és el segle primer uh -huh. i a partir d'aquí doncs com a defensors d'una icona defensors de sèrrims, doncs es busca la idea aquesta no? d'elements que puguin servir per defensar una marca Correcte. més enllà de la qualitat de l'atenció si mateixa una qüestió d'imatge i tot això no? aleshores ella va llegir aquest llibre i en dona re, quatre, quatre pinzellades i en el mateix primer punt també ens parlava del que era uh, un meme què no és, no és un si, meme? no sé si alguna ha sentit a parlar no. ha arribat, passa aquest meme i això del meme, que sona una mica curt meme, sí. és una mica I so, un so, nom una... un poc agraciat sí, eh? sí, és un nom raro però mira, eh, ella ens ho explica molt bé en, aquesta, en aquest primer punt del 28 de març. Diu que li va arribar amb ella. Eh, diu, sembla que un mem és quan un blogger suggereix a cinc altres bloggers escriure cinc apunts sobre una qüestió concreta. I ella en fa un sobre els cinc hàbits diferents, eh, singulars, eh, que cridin l'atenció que pugui tenir. I mira, si, si voleu, com a curiositat, doncs esbossem aquests cinc sí. hàbits que ella eh, confessa tenir, no? Diu, primer, diu quan menjo macarrons a la Bolognès m'agrada menjar, primer, tots els macarrons i després, sola, la carn trinxada amb el sofregit en públic, em modero <laughs> eh? Això és un tot una mica més simpàtic no? mm. que trenca amb tota aquesta seriositat de la comunicació digital i les noves tecnologies això mm. també ho trobem una miqueta, combina les dues coses està molt bé. El segon diu, no m'agrada que em toquin la meva taula de treball ni res del, del que tinc a sobre això, eh, que vingui algú i em tregui les meves coses tal com les tinc, em rebenta mm. ho deixo tot tal com a mi em va bé de tenir Diu, ho confesso, Roc, que deu ser el seu company de treball. Suposo, sí. Tres, no em agrada utilitzar punts de llibre. Soc l'autor assidua. Normalment cada dia llegeixo una estona i a temporades que llegeixo dos o tres llibres alhora, sense comptar les revistes. De vegades em trobo que no recordo ben bé on em vaig quedar. Algun dia m'adormo amb el llibre a les mans. Però, tot i així, prefereixo perdre uns minuts esbrenant on vaig quedar-me que no pas utilitzar un punt. No sé per què, la veritat. Quina mania? Una mania, una altra. Sí, sí, sí. El quart, a casa, TV3, és el canal 1. El 33, el 2. Després, ven vénen la resta. I l'últim, quan pel una pera, això és curiós també, la faig a tires verticals i alternant un tros pelat i un tros sense pelar. És a dir, començo a pelar-la en... i entrec una primera tira vertical. Deixo una tira vertical sense pelar i després pelo una altra tira vertical. Yeah. Un cop he fet la primera volta a la pera, quedes zebrada, torno a començar i pelo les tires que encara, eh, encara queden amb la pell. És l'única fruita afruitant què ho faig. No sé per què. I al final diu, trobo que la conclusió és que sóc una mica maniàtica. Pot ser... El pacient, sí, oh. ens recomana. Home, sí. Home. Home. sí. de veritat, et convida a dinar a casa seva un dia i no veixis, entre que se para la carta dels macarrons, espera la pera com si fos del Betis i no trobes el canal de la tele que busques perquè els teus ordenats de manera diferent a la majoria, uh, carai, no? Dius, déu-n'hi-do. No, però està bé, eh? està bé que algú... A és a més, curiós, és curiós. bé que algú reconegui una mica les seves manies. És eh? el primer pas com per... Per acceptar-les, evidentment. Doncs aquest és el seu meme, que ella després d'això ho passava cinc 5 més, que ara no he recollit, mm. eh? però tal com explicava, l'objectiu dels memes aquests doncs és, és crear xarxa, eh? fer xarxa, perquè vas, això ho vas passant a una altra i ah. es va deixint aquesta xarxa, que va replegant les respostes, no? Mm. Memes, diu, eh? Meme se'n diu, d'això. Meme, a tu t'han proposat algun meme o no? Uh, sí, però haig de confessar, uh, com feia ella, i públicament i per antena, que no n'ho he fotut mai ni cas. Ah, no valent gens, que oh, ningú oh, no. No de fotre res si menjo la bolognèsa. Oh, oh, no. <ríe> o no, molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé. Reivindico com... l'antimemisme, si vols. Vale, d'acord, d'acord. A mi no me n'han passat mai cap, tampoc no em faria, eh? jo el meme, oh, què vols que et digui? Anda, cada una que la sou jo. Vinga, a dir. Una altra, a veure, també ens agrada comentar, com saps, el, el darrer punt, un cafet, de eso que era el, el 19 d'octubre i aquest ja és una mica més seriós, eh. Ja no pasem de peres i de bolonyeses i tot això, i ens parla del i e Google e e eh? uh -huh. o i sigui, en llatinà, eh? Si han pronunciat en anglès seria i Google, perquè a vegades això de l'e-mail que no sona si és una i o és una e, sí. no sap si ho estem dient en català o en anglès. Doncs parla de e Google, que, bé, com sabeu, Google Google a part de ser un cercador és una, hi ha una empresa al darrere que està desenvolupant moltíssimes eh, prestacions hi ha un navegador que es diu Chrome i hi ha moltíssims serveis no? sí. i eh, entre aquests serveis doncs, hi ha una eina que fa funcions d'escriptori, de pàgina d'inici i que hi concentra doncs, diverses aplicacions eh, per, per comoditat de, de l'usuari i doncs això, eh, el 19 d'octubre deia que ja ho tenia actiu i que ho estava provant. Sí. I en el, el mateix dia, en un altre punt, ens parlava del Windows Cloud. Què és això? Windows Cloud. Què és això? Se'n parlarà, segurament, del Windows Cloud. És sí? el nou sistema operatiu que estaria preparant Windows. Ah, molt bé. El que passa és que, tal com ens comenta a l'apunt... Uh, els detractors de Windows pensen que és, amb perdó l'expressió, una collonada, que no va lloc, que ens volen vendre doncs, un producte absolutament inútil, vull dir que té, com sempre, com ha tingut Windows i continuarà tenint els seus uh, fans a Sèrrims i els seus detractors encara més a Sèrrims. Uh -huh. no? uh, doncs... Uh... En fi, això és el que dona de si el bloc de la Núria, això i molt més perquè des del 28 de març de 2006 eh, fins ara la quantitat d'informació sobre novetats tecnològiques, sobre comunicació digital, sobre la comunitat eh, eh, a internet aquí, perquè ella tot això eh, per sort ho fa en català, vull dir, sí. té una consciència molt clara respecte d'això, i totes les eines que integra també doncs, sempre que pot en català i per tant fa una molt bona feina de difusió i per tant no és uh, gens, gens estrany que els Premis Blocs Catalunya li hagin reconegut aquesta feina no? mm -hmm. Jo crec que és un, un, un bloc al marge de, de per les reflexions que fa de les noves tecnologies que aquells que els interessi està molt bé i bueno, pots compartir o no la seva opinió però en tot cas és una visió més d'aquestes noves tecnologies, ofereix un ampli ventall d'eines e alternatives i de possibilitat d'a de, de, través del seu bloc arribar a una pila de llocs, eh? des del Flickr als blocs, als blocs terrassencs perquè com que és a Terrassa té els blocs terrassencs, té una quantitat de links també certament eh, molt important, de links a altres blocs Uh, bé, un seguit de propostes lo que deies del, del Domini.cat o això dels, uh, dels llibres el meu prestatge posa... exacte, una selecció de llibres també una mm -hmm. selecció de llibres no sé, una pila d'eines o alguna, un, un recull d'eines que no són molt habituals al món dels blogs o no estan molt exteses però que certament poden ser prou importants no? i que crec que poden, podem accedir-hi a través del bloc de la Núria Masdeu com deia en Xavi Mir, si algú vol tenir-hi accés Uh, eh nuriamas10.blogspot.com, eh, nuriamas10.blogspot.com i a partir a les 3W i a partir d'aquí doncs a anar aga. No, no la coneixia aquesta nuriamas10, eh? he vist la fotografia i, i no no és la que jo... Eh que no? És que a, no. a mi em sona, ara, quan ho has dit, una més déu munt de la notícia, o no sé què, sí, sí, però... Però no és aquesta noia, no. no. déu nhi un bloc que parla... Un dia m'has d'explicar per què serveixen aquests dos ulls del Google. És... Bueno, és igual, no sé si tu ho saps o... Jo crec que són les, les dues os, sí. del G-O-O G-L-E, que has servit una miqueta com a, com a icona, perquè ja hem posat el puntet al mig, que són com dos ullets, però són en aquelles dues as. Vull dir, crec que és marca, eh? Que no, no sé si hi ha res més. Està prou bé. Uh, el bloc de de la Núria Masdeu, una bona, una bona proposta per a aquells que us agradi les noves tecnologies. Fins i tot té el seu telèfon mòbil, mobile, que normalment no, no es posa al, al web i sembla que ella doncs, ha tingut fer-lo públic. Sí, dona molta informació. De fet, ella també està al darrere d'una un, empresa que es diu DRAC, DRAC Telemàtic, que té diverses iniciatives a, a la xarxa. Vull dir, que em sembla que és, que és d'ells que va sortir la xarxa de mots, mm -hmm que col·laboren també amb una llista que es diu uh, Info... Info... Perdoneu, eh? Info... Info... És d'informació filològica i lingüística i tot això. Info Midjorn, no em sortia. Correcte. Eh, M'he equivocat, eh? No és que posi seu número mòbil, és que té el seu bloc adequat per si vols veure el des del telèfon mòbil. Ah, d'acord. Eh? T'hi pot, mm -hmm. pots inscriure, sé el que estava veient jo aquí. Doncs em prenem nota. Xavi Mir, moltes gràcies. A tu. Vinga, fins la propera. A reveure. A reveure. Dos quarts i quatre minuts.